Іван Франко, ой що то в полі задимове, ой що то в полі задимове, чи то вірли крильцями б'ються, ні, то доля грядки копли. Красу садить, розум сіє, примовляє, приспівує, сходи, красо, до схід сонця, ти розуми з позаранку, рости, красо, до пояса, ти розуми вище мене, іди, красо, поміж люди, ти розуми громадами. Не дай красотому взяти, хто ти хочеш світ зв'язати, не дай красотому в руки, хто тя хоче впутав кути. А як впадеш у неволю, то розлинься слізеньками, то засохни без розплоду. Ти розуми, бистроуми, порви пута віковії, що скували думку людську, двигни з пітьми люд робучий, двигни з пітьми та до мене. Розхитай в нім ясні думи, розрости бажання волі, Випликай братерську згоду, поєднай велику силу, Щоб разом дружно стала, щастя волі добувала.